As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi al-lazhi ahal al-halal wa yassarah wa harram al-haram wa azzamah wa shahadu an la ilahilallah لا شريك له يفعل ما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد اشهد وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلندعو الله سبحانه وتعالى زاد نجيتسيس i cili e lejoj halalin dhe e lehtësoj atë. Nga nga tjetër, e ndaloj haramin dhe sjaroj dëmet e ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut, a jeshti vetëmi adhuruar, nuk ka urtak, a i vepron që farë dëshiron dhe gjukon si të dojë. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhu a sellem është robë dhe i dërguari i ti. O zotë fale bekoj dhe më shirojate familin e ti, shokët e ti dhe gjitha ta që e kam pasuar me besnikëri dhe në din e gjukimit. Të nëruar shikues. Ja të kemi sot në një tem të re. Në një emision të ri. Do të flasim për një qështje nështë së cilës nuk i kushtojnë rëndësi njërzit. Madje, për fatkejq, edhe muslimanët. Dhe e shohim se shpesh vlezrit tanë ankohen për vlezrit e tyre, për mos korektësi. Do të flasim për borgjim dhe shlyrien e ti. Huazimi As gjëja e parë që u shkon në mend shumë njerëzve për për të plotësuar qejfet dhe kënaqësitë e tyre, ngarkohen me borxh, jo për gjëra të domosdoshme, por thjesht për gjëra luksi dhe komoditeti, pa e vrarë mendjen më fare se a janë në gjendje ta shlyejnë borxhin në kohën e vet apo jo. Jo vetëm kajsh, por ka dhe nga ta të cilët japin përmtime dhe garanci sa këtojnë afate precize për kohën e shlujrës e borgjit. Pas taj, nuk e mbajnë përmtimin, gënjejnë e fshihën. Ata të cilët e nëmlerësojnë borgjin dhe luajnë me të drejtat e njërzve, leta dinë se janë duke luajtur me zjarinë. Zëtë në ruaj, të kemë frikë se mësë digjen. Borgji eshte brengë e natës dhe poshtërim i ditës. Kështu eshte trasmentuar në a ditë. Kura frohet borgji, koha e shlujër e se ti, borgjliu, rrimë brengo sërë të natër, me ndonë se si të ashlujë atë. Endërsa kur këdhijet, guzonë, nuk guzonë ti dalë për para hua dhënësit. Kështu pra, vërgjliu është i brengosur gjatë natës dhe i poshtëruar gjatë ditës. Islami e ndalon shpërdorimin, në mënyrë që njeriu të mos huazoj nga të tjerët. Allahus fano të ala thot, kulu vë wa shrabu, vëla të srifu, inë Allah, la ju hikbul më srifi. Hani dhe pini, por moset e proni,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 gjanditës. Zotilat madhuruar thot, wëla të gjë aljede ke më gëllulën ila unukik, wëla të pësut ha kullë lëbëst fëtë të kërud me lëumen më dëhura. Dhe mos është të rëngohë dorën tënde e mos u bëj dorëshpuar që të mbetesh i qërtuar dhe i mirë. Allahu Sufana o Teala i kalafduruar ata që janë te kujlibruar, i kalafduruar ata që i përmbahen mesit të artë mesatare së në shpenzimet e tyre. Thotë Zotë i lartë mëdruar, u alë ledhine i dha nënfëku, lë mjësrifu, lë mjëkturu, u alë kanu bejnë edherike kawama. Dhe atë atë cilët të shpenzojnë, nuk janë asë dorë shpuar, por asë dorë shtërnguar, për kundrazi i përmbahen mesatare së. Disa kanë të ardhura mujore të kufizuar atë pakta, e me ishtë atë shpenzojnë pa masë, e shpenzojnë paren për lukës e komoditete. Pra ndaj, nuk arin të nzirin do të muajnë, dherin fund. Duke shpenzuar pa logari, familia nuk e kalon as gjusmë në muajt. Për gjusmë tjetër, krye familjarit i duhet të marë borç. Por, nëse do të amenajon të paren mirë, dhe do t'i shtrin të këmbët si shtot populli a i saka i organin, atëhere nuk do të detyrohoj të merte borgjë, nuk do t'a vind e veten e ti në pozitat të vështira. Islami në atërhejqë vëretin që të ruhem nga borgji, sëpse a i si kur se mësuam, është breng e natës dhe poshtërim i ditës. Por jo vetëm kaqë, për më tepër, borgjli u rezikon në këtë jetë, dhe në jetën tjetër. I drguari Allahut së lëllahu a reju e sërim ka thenë, mos i friksoni i vetetuaja ndërkohë që jeni të sigurt, të pranishmit i thanë. Që është kjo i drguari Allahut? A i tha borgji. Edhe një transmitim tjetër, profeti së lëllahu e reju e sërim e ka shpreur drejt për drejt. Mos i friksoni i vetetuaja në përmjet borgjit. Do me thenë, mos me një borgë se kështu do të friksoni do të friksoni vetë nga pëmundësia e shlujërjes e ti, ose njëriu mund të des para se të shlujërjate, ose friksohet nga qërtimi dhe fyrja e huadhënsit, ose ka mundësi që huadhënsit të ngrej do një padi penale e të përfundoj në një gjukat, e të përfundoj në burk zëtë në ruaj. Do të shpesh që huamarsi të premtoj huadhënsit timin e huasë në kohë, një kohë të caktuar. Mirë po, pas taj nuk e mba më fjallën. Apo, i thotë se për momentin nuk kam mundësi dhe ka për e atyre zëtë në ruajt që me gjenjështra i sielin poshte për pjet ata që u kanë bërë mirë dërë dje. Pra, ma dika dhe ataj, nga ata që betonë rejshëm Prandaj dërguari Allahu sallaallahu alei dhe selam gjithmonë i kërkonte Allahut subhanahu wa taala mbrojtje nga borxhi. Saqë sahabët i thanë dërguari Allahu, pse lutet kaq? Pse kërkon kaq mbrojtje Allahut subhanahu wa taala prej borxhit? Vazhdimisht ishte një lutje që profeti sallaallahu alei dhe selam e foshte gjithmonë. Tha profeti sallaallahu alei dhe selam, sepse njeriu kur merr borxh, vjen në pozicion të vështirë, po e thënë me skllapa, vjen në pozicion të vështirë. Ndodh që flet dhe gënjen, premton dhe nuk e mban premtimin. Por dihet që që këto janë cilësi të hipokritëve, zoti na ruajt. Të gjithë ne e dëshirojmë xhenetin. Aspirata e on është xheneti, dëshira jon për xhenetin përpiqemi për atë të luftojmë. Dhe Në fakt një prej shkajqeve që duhet të bëjmë në këtë botë në dynja, për të fituar gjenetin e Allahut së pano tala me mëshirën e ti, është dhe ruajtja nga borgji. I dërguar e Allahut sërë Allahu ari u sëllëm ka then, kush nëndëron një jetë, duke që një distansuar nga vjedhja e plashkës e luftës, nga mundi madhësia dhe nga borgji, a i do të hyjë në gjenetë a ishe vonon në shlyri në borgjit dhe që ujmishkë shpërfil të drejtat e njërzve, u aha haku në tyre, u premton dhe nuk e mba në premtimin, ta di se në ditën e kiametit, kur atë ditë, kur tjepet haku se cilit, tjepet haku i vetë, do të uashlye i borgjin apo borgjet që ua ka të tjerve, tashme, jo në valut, por, me sevabet, me të mirat, e ti. Në atë dit, kur do të këtë nevoj, qofte dhe për një sevab të vetëm. I drëguar e Allah, u të sëllë Allahu a. sëllëm, thot, kush u ka borç njërzve, dinara, po dirëhem, në themi pasurin e sotme, pare, dolar, euro, kush u ka borç njërzve, dinarë, apo dirhëm, ato do t'i shlujej me se vapet e ti. Pra, kur shkavdekur, duke pasur borë që dinar apo dirhëm, do t'i shlujej ato me se vapet e ti. Në atë dit, kur nuk do t'ket as dinar, as dirhëm, për ta kompesuar. Mendoj, se nuk është i panjohur për ju fakti, apo fjala e të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam se si i ka thënë, shpirti i besimtarit është peng i borxhit vetë derisa ta shlyejë atë. Për të kuptuar rrezikshmërinë e, e borxhit, mjafton të përmendim që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e theksoi i dërguari i udhëzimit dhe i mëshirës. Mëshirë për gjith, për për gjithë krijesat, alayhi salatu wassalam e me qëta ta i dërguarja lau të salallahu a resëm, nuk uafalë të gjenazën atyre të cilët kishën ndruar jenë duke pasur borqë. Dhe nuk kishën lën azje për shlyrin e këti borqë. Transmetohet nga i buru i radiallahu në husë, i dërguarja lau të salallahu a resëm, kur vdiste do i besimtar pjëste. A ka lën borqë më than një besimtar që kishte lem borx, më, më than pyyste a ka lënë diçka për ta shlyer ata borxhin. Nëse i thoshim po, atëre falte. Përndryshe, nuk i a ja falte xhenazën. Nuk i a ja falte vet, por u thoshte shokëve të ty të ti, faleni xhenazën shokut tuaj. Prandaj, të afërmit të ndjerit do të kushtojnë rëndësinë duhur shmyrjes së borxhit. Shvele borxhit është e para gjë që duhet mendojnë pasi e përcjellin për në Vareza dhe ja falin xhenazën të afërmit të tyre. Para çdo gjëje. Para kryesave dhe para kryesave amanetëve, borxhi është gjë e parë që duhet bëjnë në mënyrë që të lirohen nga përgjegjësia që kanë para Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet se një ditë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tek profeti sallallahu alaihi wasallam Silin xhenazave pyet i dërguar i Allahu, a ka pasur borxhe? I tham po o, i dërguar i Allahu. Ëh, uh, tha profeti sallallahu alejhi dhe selem dy dina, i tham dy dinar. Tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, faljani xhenazën shokut tuaj. Hidhet njëri prej sahabe tho to i dërguar i Allahu. Ky quhet Ebukatadi radhiyallahu anhu, e, e marrën për si për shlyerjen e borxhit. Kto dy dinar. Dhe profeti sallallahu a.s. sa herë që e takon të e bukatadërin thoshte gjëfar bere me ato dy dinarët. Dheri sa një dit e bukatadja thot ojë dërgore Allahut i shvjeva. Atere thë profeti sallallahu a.s. u freskua tani u freskua lëkura e ti prajë të ndjerit. Imam Ahmed i Allahum Shirov trasmeton se I, një burr e pyët të dërguan Allah dhe Sallallahu Alejo Srema për vlajnë ti, i cili kështë e lënë borç, kështë e vdekur dhe kështë e lënë borç, i tha profeti Sallallahu Alejo Srema i është në mbyllur në borçin e vetë, pra tjetartë e shpegojnë, po ndëshkohet në varë, nuk po i gjenë rahatinë në varë, për shka këtë borçit që ka, pra ndaj shluja ti, tha profeti Sallallahu Alejo Srema i thotë ë ky burri oj dërguari i Allahut un ia ja kam shlyer aty borxhe për veç 2 dinarve të cilat pretendon dhe më kërkon një grua por ajo nuk ka ndonjë fakt apo provë bind bindse sa profeti sallallahu alejhi vesellem ripija saj sepse ajo ka të drejtë i dërguari i Allahut sallallahu alejhi vesellem ka thënë shahidit i falet çdo gjuna për veç borxhit Në burr shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha vej dërguar i Allahut, nëse unë u ftoj me shpirtin dhe pasurinë time në rrugën e Allahut, pastaj vritem, vritem duke më qen duke qen durimtar dhe duke llogaritur shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, duke qëndruar i paj përbal i përball armikut pa i kthyer shpinën në atij. Nëse veproj në këtë mënyrë o dërguar i Allahut, pra bie shahid në këtë mënyrë. Atëto futem në xhenet. Tha profeti sallallahu alaihu sallam, po, kë buri i, përsërit, i përsëriti këto fjalë 2-3 herë. Më në fund, i tha profeti sallallahu alaihu sallam, po, vetëm nëse, vdes duke shenë borçli, dhe nuk ka kush të ashlui borçin të ndë. Dhe një trasë me tim tjetër, profeti sallallahu alaihu sallam ka thënë, <coughs> për këtë më njoftoj Gjibrili alaihu sallam. Një dit i dërgojë Allahut sallallahu aleyhu sallallem ishte ullur në borin e gjamis. E ngritin është shikimin e qilë dhe tha Subhanallah Subhanallah, lavdia i qofta Allahut, qfar vështirësie ka zbritu për qështjen e borgjit. Betohem për ata në du në dorët të cilit eshte shpirë të im. Sikur, Shpirti Muhamedit sallallahu alei ve sellem, sikur donjëri të vritet në rrugën e Allahut e pastaje të risillet në jetë, të vritet përsëri dhe të risillet në jetë, të ringjallhet, të vritet përsëri 3 herë dhe të ringjallhet, ai nuk do të hyjë në xhenet, vritet në rrugën e Allahut subhana ve tala bië shahid, nuk do të hyjë në xhenet thot profeti sallallahu alei ve sellem derisa të shlyejë borxhin. Transmetohet sai buddar da i radiallahu anhu qendronte në mes të rrugës ku kalonin njerëzit për të shkuar në jihad, në luftë dhe u thërriste me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë. O ju njerëz, kush ka borxh për ju dhe nuk ka lënë gjën në shtëpi për ta shlyer atë, të kthehet. Të mos vimën. Shikoni pra se si këta njerëz të mënshur e kuptuan rrezikun e borxhit e ndjen peshën e përgjegjësisë së tij në botën tjetër. Prandaj i këshillonin vëllezërit e tyre që të shlyهن borxhin para se tu ekspozoheshin rreziqeve që mund t'i merrnin jetën e pasojë të dilin para Allahut pa ndarë me barrën e rënd të borxheve. Fatkeqësisht në mesin e muslimanëve ka njerëz të këqij, njerëz që abuzojnë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 një në bordësh për këte. Por jo, qëlimet, ka disa që ka në qëlimet të mbrapshta, grumbullojnë pasurin në përmjët dredive dhe intrigave. Por, kur nuk kam për tja par hajrin asaj pasurin? Sëpse Allahus, ponëtare, nuk i e bereqet, i dërguar e Allahus, sërëllahu, arehu, sëllëm, thot, kushua merë pasurin njërzve me qëlim shpërdorimin e saj, Allahus du të shkatrojate pra do t'ja shkatroja të pasurit, nuk do t'ja bereqet në, në këtë pasurit. Sa i keq, është a i i cili një hendër njerëzit si hajdu të. Po sa i keq, është a i i cili e takonë Allahun së fanë o tala si hajdu të zotë në ruaj. Thotë profetisë sërë Allahun arejësëm, gjdo person që merë borgë, duke qenë i vendosur në vetën e ti, në kanë jetë, në shpirtë, se nuk ka për tashlyera tek kur ky do të takojë Allahun subhanahu wa taala si hajdut. Islami e nxjidh njeriu që të punojë në kërkim të riskut, e të fitojë prej halalit për të siguruar mjetet e jetës së për të qenë i pavarur nga njerëzit, e të mos u hakë nevojë natyrë, të të kërkojë, të kërkojë borxh. Allahu subhanahu wa taala thotë who made for you the earth a dwelling. So walk in its ways and eat of its provision and to Him is the return. Ai, and the earth is a place of suitability, so that you walk in its dwellings and eat of the provision of Allah, and to Him is the return of you. Whereas the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said: "Listen, you will not find a better hearing than that of him who listens." duke punuar me duart e ti. I dërguar i Allahu Daudi, ale i selam, handë të ushim nga fitimi që nëzirte, duke punuar me duart e veta. Mi aftojmë me ka ishë për pjesën e parë të këti emisioni, për të dhenë ishë Allahu Teala në pjesën e dytë një rezime, rrëth asaj që folëm në pjesën e parë, përsej përket borgjit dhe shlyuris, së ti korektisis për shlyurin e ti wa sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallamat eslim mën këthira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa alhamdulillah wa sallatu wa sallam ala Rasulillah Mëndëruar shikuës Nga joj që t'i gjuam në pjesën dhe partë të emisionit Në mund t'i apim një rezime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 E jo për gjëra luksi e komoditete. Sikurse gjithmonë duhet të kemi parasysh që të jemi korrekt në shlyerjen e borxhit në kohën e caktuar. Pa evonuar as pak, që mos u hym në hak njerëzve. Të sillim më mirë me njerëzit, ashtu sikurse duam që ata të sillen mirë me ne. A i që nga ka bërë mirë, du t'ja këthejme të mirë. A i që nga ka dhe mborsh në eshgjendur në momentet të vështira të jetë të sonë, du të regojë mirë njohës dhe respektuës, dhe bleresuës. Mosarojmë se nuk ka shpërbjim tjetër për të mirën veç të mirës. Dhe të mos bëjemi shkak që me sili në tonë të keshë, me mungesën e korekthësis, të pengojmë të tjerët, të pengojmë bëmiresin e vlezërve nda e atyre që kanë nevoj. Gjithashtu, vlendheksohet se pre edukatas si slame në rastën kur e këthejmë borqën është që ne të lutemi për hua dhënësi. Dite në mëkonejnit, i drguari Allahut së lëllahu arehu se mori borqë nga njëri, mori diçka dhe pastaj kur i akthehu fa. Allahu të bekoft në familjin e pasurin tënde, vërtet shpërblimi i huas është ljurja e saj dhe falenderimi. Shikoni që fari dukatë e lartë. I drëguarja laud, sëllëllahu a.s. nuk mori borgjë për vetën e ti, por për nevojat dhe në shërbim të muslimanve. E me i shtë ata, profeti sëllëllahu a.s. kur e shleu borgjin, nuk e vonoj shluen e borgjët dhe pas kësaj u lut për huadhënsin duke thënë Barak Allahu fi ehlik u e malik. Allahu të bekof në familjen dhe në pasurin të ndë. Pasaj të regoj i veqorin daluese të atyre që protesojnë dhe tyrime në dajtë tjereve duke thënë, vërtet shpërblimi i uhas, i borgjit, është shlyrja dhe falenderimi. Dhe një adit tjetër, profetisë sëllallahu aleyhu sëllem ka thënë, mëj miri për jush është aji cili e shlyen më mirë borgjin. I dërguar e Allahot sëllallahu a.s. ishte pa dushim njëri u më i mirë. Kura i merte borgjë dhe eshiliujen të ata, shtonë të dhe diqka. Shikoni blezër. Kjo nuk është kamatë, kër njëri u e jep nga dëshira e ti pa kushte para prake. Madje profetisë sëllallahu a.s. këte ka konsideruar prej vamjërsis. Uh, njëri u më i mirë, Mi mirë për jush është a i që kërë është shluen borgë, është shluen borgë i më mirë. Sallallahu aleyhi wa sallam. Kërë është morali i profetit sallallahu aleyhi wa sallam e pa dushim, a i aleyhi sallatu wa sallam është shëmbullu ju i përkluer dhe në ditën e gjukimit. Thotë Allahu s'pana u ta'ala, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ غُسْبَتٌ حَسَنَ li mënkana jërgjullaha u li omil akhir, o dhe kërallaha këthira. Tashme, të i dërguar i Allahut, ju keni një shembul të shkëllqyër për të ndjekur dhe pasuar, për cilindohë që beson Allahun e ditën e gjykimit dhe kujton Allahun shumë, e përmën të Allahun së panuat të ala shumë. Po për e përfundoj emisionin e sotëm por jo vetëm kajqë, se do të kemi dhe një mision tjetër, me lejnë dhe bullet në Allahut, së panë utala për borgjën dhe korektisin për shlyrën e ti, por përfundoj me një lutje madhështore, lutje për vetën time dhe për gjithë dhe lezërit besimtar, lutje që gjendët dhe të këmburoja muslimanit, e cila përdoret saherë për ata mështë, për këtë dë që është në borgë, kë Allahun s'pana o talë, lusë Allahun s'pana o talë, që të shlujëjë borgë, që gjdo borgë që liu, dhe të ndihmojë për kapërësimin e vështirësive në këtë bodhë dhe në bodhën tjetër. është lutër profetisë së Allahur e semë me këto fjarë. Allahumme, akfina bi halalik, an haramik, wagnina minfablik, an man si wak, ozat e unë,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 O Zot, na ruaj nga pamundësia e shlyerjes së borxheve dhe lehtësojua shlyjerjen e borxheve gjith muslimanëve, kudo që janë. T'lutemi ju Allah, na dhuro diturit të dobishme, risk halal të mirë dhe na lehtëso të gjitha veprat që ti i pranon. O Zot i ynë, kërkojmë të gjitha mirësitë në këtë botë dhe në tjetrën. Mirësi që i njohim dhe ato që nuk i njohim, si si dhe kërkojmë mbrojtjen të ënde nga të gjitha ligësit në këtë botë dhe në botën tjetër, ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim. O Zot, kërkojmë pritja udhëzim, dhe votësh marrin nder dhe pasuri. O Zot na dhuro mirësitë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrt. O Zot na fal ne prindrit tan dhe gjithë besimtarët në ditën A kiamedit. Në fund të këtij emisioni, deshat kujtoj veten time dhe vëllëzrit e mi besimtar, kudo që janë. Të përkujtojmë veten tona me këtë çështje të rëndësishme. Dhe po, dhe mos e nënvlerësojmë borxhin. Dhe duhet që t'jemi korekt në shiljurin ti. Sepse, si kur se theksova dhe në filim të emisionit, kërë është një problem shumë i përhapur ndër muslimanët. Sa që ka humbur besueshëmëria me njeri tjetrin. Dhe kjo, për fatë kejsh, për shkak të disa vlezeve që janë të papërgjeshëm, kur marin borgë, nuk të regohen korekt për shlyrien e ti në ko. Ose marin, borç dhe atëhere nuk e vrasin mëndin se si të shlyen atë, nuk e ndjen përgjesin në folëm dhe përmëndëm hadithet kërcënuese. Pra ndaj du të bejmë kujdes. Kër Allahus Fanao Taala i a ja farë që hidi gjithka përveç borgjit, atere me ndoni se shfarë gjerë rëndështë dhe kuecon njeriun që i neglizhon e neglizhon këtë të, të tyrë këtë obligim pra shlujerin e borgjit. Ngana tjetër, këshiloj vlezrit e pasur, vlezrit bujarë e dorëdhën, që mos i privojnë